Du så kan säga Ja, det Nej, ja, just det. Ja, vad tråkigt. Vad tetare då? Ska vi? Oj. Ska vi fortsätta lite med tränafrågan ah, innan vi blir in nästa gäst? Eller ska vi inte programpar alltså? Ja. ja. ja. Det är det är vi kan komma sen. Det är Ninja och Damel, Maria. Ja, ah, så var det ja. Mm. De har ändå Sån kolla, ja. presterat eh, i år tycker jag. jag. gillar det verkligen deras korvsnack. Kokekurv. Ska vi sätta igång det snacket här tycker jag? Ja, det finns ju just det. Det är en bästa... Nu, nu rynkar jag mosse på näsan här. Alla tänker jag till som Maria och Ninje pratar korv. Ja. Sen <skratt> ja. på det så ska jag hämta. Det jag är lite webb. No, vi kör det. Kan man äta mat på arenan? Alltså, för övrigt, korv på fotbollsmatch. Det är så jävla gott. Det är typ det är bästa. Det är jag, min favoritmatch. Ja, ja alltså det, det är fan... Alltså, jag jag äter inte korv och hemma. Men det är... Alltså det. Va? Nej, det är... Alltså, nej. Alltså har du kolla sett blicken, men, har du sett har du sett de här filmerna på Facebook hur de gör hotdogs dogs ja, men fan bryr jag mig nej jag älskar hotdogs innan mm. men sen kolla på de här alltså du måste kolla på den här filmen. alltså det... de har tagit typ hela grisar och bara maler ner alltså du äter, en... du äter typ ögonen Och ändå Ja. <skratt> Vet du <skratt> ja, Men vad det är som en typ att typ äta räkor liksom. Nej, det är det inte för Du äter ju räk, huvudet liksom. på räken. Nej, men räker. du äter ju typ bakdelen. Nej, du äter bara kött Ja, men nu tycker jag det är lite naiv men, menar... Nej, men du kan ju plocka bort bajsträngen om det är den som är jobb Ja, det är den jag faktiskt tänker på nu, <skratt> känner jag. Fast den är inte på räkor, den är ju typ av bekräftor. Ja jag är inte så insatt. <laughs> det är, det är skal gör inte ju riktigt med grej, kolmebröd med bröd alltså på riktigt För att sammanfatta då, problemat. det är bröd det är inte det som tar bort åskådare utan Nej. den, den lockar snarare. Den lockar. Ja. Men nästa, nu står det jag försöker ja. lära dig här att Nej, jag det är jag brev, alltså ser du det röda Ja men synd det skulle det är, då är villar. För jag tror att det blinkar gult där uppe att liksom nu jävlar nu kör vi snart igång igen. Ja, okay, men lite vi a propos tekniker. Men så vi går det väl igen. Ja, ja, men ja, det kan, ja, jag jag kan hålla jag om kan också, om knepigt, med också lite telefon ju i alla fall. Ja, ja men jag ja, när det går bakåt, du går ju ett enda håll först och sen ja. åt andra. Det, det är lite lite ologiskt. Det är lite tekniskt, men kolla bara på de här röda så alltså. ser vi då när vi live eller inte. Så bättre teknik där. Det är ju Jag brukar ringa till Glenn när jag tekniska problem med TV-apparater när jag har Men alltså, det här Bertom det här Ja, men Nej. du sänkte han av tv. Nej ja, Det var ju inte Tog inte det här väldigt mycket fokus från jag gäster? Jo, det gjorde jag. Varför? Vad en sån tanke jag fick. Ja, vi bara hamnade i det tekniskt rullet. Vi har fått in eh, nästa gästerna, uh, årets tillskott. Gulsvarta systrar. Välkomna. Så här mycket liv har inte varit i tur på hela dagen. Det är fantastiskt. På hela dagen. Ja. <laughs> Får du inte de här jublerna när du kommer till jobbet? Tjena, Glenn! <laughs> Det får inte jag Är du Maria Mikael, ja, jag tänkte ta. vi, vi, vi, vi du Eller alltså, jag behöver inte höra så mycket mer Nej Är du okej okay. Grattis Maria tack. tack Tack Alla känner ju till dig Hoppas jag Som ja. har lyssnat på podden Ja Och om man kanske lyssnar precis nu För några minuter minuter sedan ja, Så det. hörde man väl kanske mig Tänk inte på att Korvklippet sändes här Men gulsvarta systras året. Ja Det kan man väl säga Ja Eller Ninja. Vad säger du Nina Nej jag har inte mycket att säga Nej Jo då jo, det var Jättemycket vi har alltid jätteviktig att säga men det, det har varit, ni har haft bussresa till Falkenberg. Ja. Ni har varit på alla matcher i år Ja, vi har haft eh, en, någon, några rep representanter på alla matcher. Det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Har det varit roligt då? Mm, ja, verkligen. Ja, men eh, vi får ta bussresan här nu. Vi, vi läste Gula Sidorna, alla har läst om det. Ja. Det var roligt. Det var roligt. Det roligaste var när Ninja blåste... Sådana <laughs> bitterköringen ju är Ja fast så alltså, du var inte så bitter Du såg så lycklig ut Det var därför det var så fint liksom. Som ett litet barn Som ett litet barn mm. Så <laughs> upp efter det. det är alltså ost och sovpubblor Det såg som man vill i ja, ditt det. Precis det är min grej <laughs> med bröd också. Det, det tog ungefär 20 sekunder Så var vi utanför spår här Men, <laughs> <mat>. <laughs> men grattis till priset Tack Jag har hört att ni har hört ett tacktal ja. ja det har vi Ja, kör. vi kör då. Ja, lite. Jag ska bara... Du sa att du kunde ruta antillningen. Jo, men jag är lite med alls. Jag, ska... <laughs> jag var bara tvungen att fixa det. Yes, ja, vi ja, kör. Tack så mycket för detta pris. Och med detta vill vi dela med oss av vår expertis. Fotboll i all ära. Det är ändå det primära. Men livet handlar även om kor med bröd. Tack vare det har vi funnit vår kämpaglöd. Det har varit blod, svett och tårar. För som vi alla vet så är poliskåren fylld med dårar. Så länge vi har haft med bröd. Har det inte påskått någon nöd? Bussarna Nej. Bussresorna har blivit timlånga. Korvarna på arenorna är avlånga. Vårt korvätande kommer aldrig att försvinna. Vårt gusvarta hjärta kommer för evigt att brinna. Ett fint år vi nu kan sammanpläta. Tack för oss, nu ska vi gå och äta. Det är det jättekomt. år, ganska bra. Korv med bröd, buss, fotboll och mat. Jag tänkte faktiskt gå runt och dela ut medaljer här. Yes Ni sköter är ganska bra va Ja Ja Ja, ja. ja men eh, vilken senap brukar du ha på? Ja men jag alltså Stark eller? Ja, men jag gillar ju, gillar ju det ja. Fast på ett sätt känns det ändå som att man förstör korven lite Ja, ja jag fattar Alltså det är liksom Men du får ju ta lite senap bara Ja jag vet ibland gör jag det men så ångrar jag mig sen Så att det är alltid senap <här> Men då vill jag slicka bort senapen bara fast ja, det är mycket ja, fast det, nej, så mycket glöm senap Är det var... <här> <Eller> bara jag? <här> Du brukar liksom bara sputa där. Nej men, då, ja, men jag ångrar mig liksom. Det ja. Ja, känns ju ganska bra. Ja. Nu får jag en medalj ja. Det känns lite ja. väldigt <laughs> fint. Oj, ah, jag fick en som Snyggt. ett pambam. Vad står det på det här? Årets tillskott. Årets tillskott, gulsvarta sistrar. Ja, Jättefint. Vi kanske inte var ju övertydliga där, men eh, vi bytte studiemedlemmar. Ja. ja vänta. Jag, tänkte, bara, jag kanske är lika offer i jag har ingen aning. Kanske. Ja, men det ute länder liksom det är håret det är... Ja ja på morgonen i alla fall. <laughs> <laughs> ja, nej, vi byter ut Kim och eh, Jobbe mot eh, Sara och Maria eller Sara och Maria säger jag. Ninja och Maria. Ja, tack. Eh, ni är ju en del på den. Mm. Ja. Nej, vad blev det? Det blev två eller tre avsint för det. Ja, vi var ju med alltså, det var vi körde ju några vara, du körde ett utan mig jag kör rätt utan rätt. Ja, och jag körde ett utan dig Jag vet inte om jag räknade räknat Jag tror jag sa tre ord eller något men. Ja, men tre, Jag tror vi har kört fyra avsnitt i alla fall ja. Ja. Ja. Mm. Hur är det då, var en del av poddgänget? Ja, men det är jätteroligt ja, det är roligt. Vara en av Mosses slavar Jag ser det mer som att jag tillfredsställer Mitt attention horror behov liksom. <laughs> Folk lyssnar på mig där Stå och sätta vill eller inte uh, Andreas sa att du var 19 personer som lyssnade på det Så att, uh. <laughs> Tja, feeling special. <laughs> Får inte hybris nu? Nej, ja, det det. Ja. Hybris är det enda vi lever. Vi lever i konstant hybris. Oh, herregud. Oh. Nej, nu har vi en timme vi ska fylla här. Åh, oh, ja. oh, ska vi köra nu eller? Eller är det för tidigt? Ja, det är för tidigt. Okay, oh. ja, Vad va, va, tänkte ni göra? Ni har ni ett schema här? Eller? Nej, vi har en grej bara. Sjö! Men... men men nej, vi måste värma upp Glenn lite först. Ah. Aha, aha. Ah. Då kan ni, vi köra igång, köra igång ett långt klipp. Ah, du här klipp. Ja, ah, eh, vi är här nu på en eh, studio. Mitt i stan. Jag, Glenn och, och, och, och Josef. Och Josef. Och, och de ska, jag ska snacka lite. Mina bravader. Som ni hör så är det... Det, det är några stycken. Ja, jag förstår det. Vadå, nu är det tillbaka. Uh -huh. Det var när Lente startade poddavsnitt. Ja, yes. det var en speciell dag. Då var du också med, va? Ja. Okay. Han hade så på grejerna. Det, det var drömgästen för allihopa. Ja. <skratt> att Lente skulle komma hit. Han kom. Dro ja, han drog gamla goa historier framför. Det, det gillar vi. lämte inte här idag, tyvärr. Men vi hade gärna haft honom här. Men jag kan nästan säga att det kanske är årets bästa poddavsnitt, va? Mm. Ja, <skratt> bra gensvar där. Lente, kanske. <skratt> Ja. Men, men, men, om jag säger någonting om det här det är, alltså, Oftast när man träffar Lente så är det ju så här. Maria! Och så ut med armarna som en kram Så att jag vet inte om jag har hört honom säga så många ord som han gjorde där Det trevligt att höra honom prata lite Jag tycker han är väldigt gullig röst Alltså han låter väldigt gullig verkligen han, han är ju från Skåne så du ja. är ju Nej ja, Fast det inte jag Jag <laughs> hatar verkligen skånska Men <laughs> äh, äh, äh, äh, äh, Ja det gick ihop då ja. Ja. Nej men jag tycker inte att han pratar skånska Man pratar med väldigt så här gullig röst Jag tycker han är Jo oskull. men han är mysig ja. Det är mysig Ja mysgubbar mys, mm. mm. mm. Faktiskt mm. Glöns min <laughs> Jag ser Nej, ja, inte ja. Det är jättemycket ja. glitter här <laughs> Så jag ser inte glön Jag ska nog dra den här till mig Så jag kan titta på den Så Nej det är glön Nej <laughs> Jag tänker bara att det är 52 minuter kvar att fylla nu. Ja, nu, ja nu, men det, nu, nu, du, ju, du är väl lite nervös alltså, över Nej, jag har varit med hela tiden. Ja. Nu gäller det att ni eh, håller igång det här medan vi hämtar gäster och sånt. Ja, men... Eh, um, men Glenn, nu blir jag aspressad. Jag har haft jättemycket att säga om du inte pressade mig så. Dun dun dun dun dun. Dun dun dun. Nej, men dun dun dun dun. jag tycker att alltså, vi, vi kör vår grej eh, som vi har. Ja, men fast jag... Jag vill bara prata om en grej först Ja, <coughs> ah, okej okay. det, det var, Jag pratade bara om en banderol, jag kan prata lite om den Superklas mm. Ja, men Jag pratar om superklass, det är bra Ja, men det var inte värsta grejen Alltså nu blev det ju här Men jag tänkte liksom eh, Jag såg att det var en av eh, tröjorna som låg vid minnesplatsen där någon hade skrivit Superklas mm. Och jag tyckte att det var väldigt fint att det hade blivit en Ja, men liksom ett ord som folk använder mm, Eller folk och folk, någon person i alla fall Hade tagit det till så jag använt det mm. Och det känns verkligen som att det passar också mm. Eftersom det, alltså det har ju alltid förekommit Att ah, men, han är vår hjälte Eller, mm. Så det känns som superklar Och det är så enkelt ord, oh, det är så gött Ja precis, och det var, ju, det, det var ju du och jag som kom på den här mh, Grejen, nu du typ skrev till mig Att vi borde göra det Och så bara pang, pang, pang som vanligt när vi mm. gör någonting. Och, och det var ju hela vi, vi letade igenom lite superhjälte Som vi typ kände att mm. vi kunde som kändes som lite hans Ja, men precis. Nej, men det Ja, jag tycker det är jättepassande faktiskt. Och det Ja, det känns... Ja, det känns, Man är, blir stolt faktiskt. Ja, verkligen. Tycker jag. Men det är ju... Andra gången vi pratar om glas. Mm. Och det berör ju. Det mm. är, när vi tänker på 2014 så kommer vi ju alltid vara glas. Ja, mm. absolut. Absolut. Mm. Ja. True that. Ja, det, det är ju speciellt för allihopa om du tänker <coughs> spela på allting. Det är, det, de kunde nog aldrig vara med om att, att få jobba under ett sånt år. Nej. Dels av den inspiratören som Klas och sen också den här situationen som uppstod. Mm. Mm. Men tror ni det är bra för spelarna på ett sätt också? Att de ändå tar med sig hans eh, kämpaglöd och känner att de vill... Om man ska ändå... se något positivt på det så är det ju stoltheten och älvsportkänslan borde ju faktiskt bli större. Mm. Eh, det, ibland är det ju synd att det är det som krävs för... att äh, äh, oh, Ja, det är absolut. Ja, men eh, det tror jag hoppas jag. Mm. Ja, om man ska se något positivt ur det i alla fall. Mm. Det, det är ju bara, har du en dålig träning och så är det bara så att säga tänk på klass så tror jag att de eh, ja. tänker det till jag tycker lite. men det kan jag tycka är jävligt fult faktiskt. Eh, och när man ja. använder det på det sättet eller när man använder det på något sätt i marknadsföringsskifte. Det kan jag tycka är lite utnyttjande på mm. ett sätt. Men det beror också lite på situation. Eh, mm. Och sen också, det har ju ändå varit så under nästan hela året, inte bara nu efter det här då. Mm. Att, men ja, jag kan vara lite allergisk mot det faktiskt. Men nu när vi ändå i på klass har vi pratat någonting om det som Arber gjorde på åt borta? Nej, jo, åt borta. på borta. Har vi pratat någonting om det eller? För det Nej. var ju sjukt fint. När, när, han, när han gjorde sitt första allsvenska mål Och så springer han fram och liksom mot klacken Alltså han, han, gör ju, han gör ju tre fantastiska saker Han gör ett allsvenskt mål för mm. oss Och sitt första Han äh, kysser Claes Ingesson äh, Emblemet, mm. eller märket, mm. på bröstet Och han springer fram till klacken och firar är oss mm. det, det är ju bara en alltså, perfekt så rätt, alltså. avslut På ja. ett år som du bara kan bli Om man ska vara han, var han singel eller? Jag har frågat Sara, hon intervjuar <skratt> det, det som är speciellt med Arbe är ju också att han har haft klass eh, Sen U19-tiden ja. som tränare Så att han har ja, haft klart. honom hela perioden Ja, mm. ah, för fan Eller ni. alltså, för fan det som händer nu då Inte att han hade, ja, ah, <skratt> ni fattar Vad menar <skratt> Det var inte <skratt> himla tydligt, men jag insla, då. <skratt> För att byta ämne som gör så himla snyggt gång på gång här idag känner jag ja. Så har vi tagit in vår FIFA-korre Ludwig Andersson Ja, härligt Hur går det Ludwig? Jo, vad ska man säga Alltså jag har en fråga, till det, ja, det är bara fråga. på. Har du lärt dig hur man häller upp julmösten när ute än eller? För det var ju väldigt oklart när vi försökte göra det innan. Ja, ja jag fick faktiskt en, en, en lektion. Jag vet inte om du hörde detta. Ja, men ja. du sa att Bubba... Du sprang fram till mig och bara, oh, Bubba kan, Bubba kan. Alla, han kunde jättebra men ja, han... var så lite som Forrest Gump. <laughs> <laughs> Bubba Gump. <laughs> ja. Ja, men han, kunde ju, han kunde ju verkligen göra det När jag var där ja. Och det, han gjorde det jäkligt bra ja. Och så kommer försöker försöka visa då för, för Maria här nu misslyckas han totalt Vi har, vi har <laughs> nämligen haft sjuka problem Det var Vi har haft fruktansvärda problem Det var för det förra gången han vinner Jaha, okej okay, vi vi, ja. Men en annan fråga då Gillar du och Karla <laughs> ja, på matchdagar <laughs> Men bröder. eller hur, inte hemma? Nej, ja, det är inte ja, det Oj, hände det väl, men här då, är då, så Nej, matchdog är ja. det som gäller ja, tack men, men ibland när man är lite trött och vill ha en korv med bröd så kan man göra det hemma också Ja, brukar du ju göra det med mikron då? Du bara värmer i korven Nej, ja, steker väl Ja, vi, nej, jag undrar ja. No <laughs> reason <med> i <laughs> ja, är Men är det en Nej, jag undrar bara Du har inte flyttat hemifrån den Nej, men det var Nej, just det ja, just Det är ja, så ja. stekiga i <laughs> Det kommer, det kommer ja, ja, ja Skicka ett sms Nej. Men hur går det i fina turneringen? Jo, vad ska man säga Jocke, Pekka, Larsson mötte Malmberg Och de hade det ganska tufft hela vägen tills, tills Malmberg fick för sig att byta ut Lasse Han var, gnällde väldigt mycket på Lasse som man brukar göra, tyvärr <laughs> Och då kunde Han spelade ändå med Lasse? Han spelade med Lasse, ja, det var helt otroligt Men han bytte ut Lasse såklart Ropade in McKean då eller? Nej, jag ropade in McKean <laughs> Men det gick inte Så han slängde in Per Frick istället Tror tror fan han sätter två baljer Alltså, så Malmö ligger bra till? Malmö ligger bra till och mm. är vidare till semi nummer två Jag tror att har spelats just nu, jag är lite osäker på att jag är här Men eh, ja, är sen lite. hade vi ju semi nummer ett efter det eh, Det var mellan Jakob Norhult och Bubba eh, Den spelades, var i slutet på den matchen när jag gick in här Och Bubba lyckades ännu en gång filma till sina straff det är... Han är helt <laughs> otrolig kan på ha det Han med filmarskottarna där? Ja, jag vet inte riktigt vad han gör för de, mm. De har inte jag hittat, jag tror inte ens de finns Men ja. han lyckas i alla fall filma det är alla grej. pratar om det här med att man ska ha målkameror och all teknik för domarna Men det är vi, så i FIFA så funkar ju inte det Nej, nej Men det är, det är, inte, din, argument. Det är ja. inte som i tecken typ, att man trycker på X0, och framåt, bakåt, tre gånger, 15 gånger fram typ, typ fast annorlunda, skulle ja. jag säga. Ja, men jag tänker såhär specialkombo-grejer mm. om det är det här, här Ja, det vet man ju inte ja, Jag vet inte, det. men han har, väl ja. nog, han har ju sin egen handkontroll också Åh! Han har fått bra Malbär ju fattat det. Nej, nej, nej Malmberg kommer inte att fatta så, det vi får se. Nej, det tror inte jag heller <laughs> vi, får, vi får se hur det går med det. <laughs> För Greenrooms eh, <här> Känsla där inne så är det ja. bra att inte Ja, mm. de bästa målskyttarna Överlag har ju varit Claesson och Frick Det tycker jag är bra inför nästa år Det, det är båda gott. De ja, gott Så när man simulerar matcher liksom På det här sättet så kan man få fram Ganska mycket egenskaper ja Lasse gör mål när han blir skadad en gång också Aha. Det är match där han sköt och så ramlade han ihop och så gjorde han mål Okej, okay. är, det... är det någon som spelar med några konstiga spelare såhär? Är det någon som slänger in Armesonelli ja. till exempel? Ja, det är lite dåligt med det, jag hade hoppas på jag tänkte ju på det första matchen när han släppte in straffen Bubba gjorde det i alla fall mål på straff Och tänkte jag att då hade han haft David Olsson istället för Kevin i mål så hade han ju David ja. Tatten. David Olsson är för övrigt årets målvakt i Hjälsborg enligt mig. Enligt <laughs> dig, <laughs> utnämnd till det. är vet inte, får han medalj Nej, Nej, jag, jag, jag David är inte här. Då är det inte här naturligt. det var ju det som var problemet. Ja. ja. Jag har inte så mycket mer information nu, jag kanske dyker upp lite senare. Finalen kan, är det jag, den? Båda hållas mot finalen, den är ju efter nästa semifinal. <laughs> det är för det ju en kan säga just nu. Tävlingskommittén har inte spikat än. Här är inte ja, det får vi se ur tidskema att jag vet inte, jag har ju varit här nu så jag vet inte om de har spruckit Men okej, men ja, man får se. Han kan ju ha följt det ganska bra också, får vi får se. Ja, tack Ludvig. Jag tycker vi kör igång ett klipp här igen. Jag jag vet inte, jag tänkte ta upp en grej, jag vet inte, det kanske är dumt ja, men Ja, det tror jag <laughs> nu, <laughs> nu, nu måste... <laughs> ta det. Nu du Nu måste du ta det. Det är lite rolig grej i för sig. Det var vi var var i vintras. Träffade vi dig på Wisers, Vi satt och kröka lite där. Och så kom det fram med, jag vet inte vem det var. om Det, det var någon brud tror jag. Du skulle presentera oss för henne. Då sa jag, ja det är Josef, en barnens kompis Och så till min flickvän så sa jag, ja det här är min flickvän. <laughs> <laughs> ja, ja, och det roliga är att min flickvän står och jämte mig. Typ, och så. Ja, det var det som roligt. Så jag hade henne i tankarna. Och, ja, nej, det glömmer vi. Får du minn att du har partnerbyte eller så? Ja, verkligen. Det, det är, är en sån ja, på <laughs> Det är en jävla rolig grej faktiskt. Och just Sara, min flickvän, hon, hon tycker du är jävligt snygg också. Det är det som är roligt. Så hon kan ju fortfarande prata om det här, att du sa det. Det, det, ja. det diskuterade vi här innan. Teknik och flärd och... Annat, så. Ja, så just det vad, bil, vad kör du för bil? Jag, jag kör en eh, Toyota Avensis 00 så den är Men jag pendlade första 7-8 månader mellan Stockholm och Borås eh, Min son skulle gå klart skolan och sådär Så, där, så att, eh, då åkte jag två, två dagar i veckan ungefär fram och tillbaka Och den går som en klocka den jävla bilen mm. Mm -hmm. Och sen eh, hörde jag att spelarna leasade sina bilar. Och det var ju inte något annat än strul va. Så jag kände nej, jag väntar nog med det. Så att, jag körde en gammal grön Toyota. Men det är ju ordentligt, det är ja, så det ska vara. Så, så det är därför alla spelarna har så fina bilar som de leasar dem. Ja, det tror jag de gör det. Oh, fan. Ja, om de har köpt dem så kanske de har något avtal. Men jag tyckte det var, det var bara krång där. Och, eh, han som jag hyrde huset av i Stockholm, han var bilhandlare och, Ja, för fan, jag grejer det här, att det är en bra bil. <laughs> så, så. Så, att, eh... så där, tillbaks. Det blir två klipp. Härligt. Mm. Mm, nu hörde inte jag vilka klipp det var för att jag pratade med om Janemien och bilen. Okay, uh. mm. Jag älskar ju hans eh, Stockholmsbilhandlare där. Antes uh. bil. Ja, nej, det är ju <laughs> fantastiskt. <laughs> du måste göra med jag, jag har ju följt hans bil väldigt noga nu. Jag har sett den vi kan slita några gånger och jag har träffat när han har varit nära bilen mm. och sånt. Eh, bland, in, da, samma dag som vi mötte Blåvitt Har du frågat om du får sitta i den också? Ah, ja, nästan ja. Är, Jättefin grön bil mm. Så vi träffade oss innan Blåvitt och Så körde han upp förbi oss och är Idag vinner vi, idag kör vi mm. och Det kändes faktiskt väldigt bra mm. Men sen var det en gång nu här i höstas när vi äm, Gick förbi, för han bor på Ja just det, mm. det, det är, ju, är ju där rätt ah, ofta Ja, det är den där bilden som ni har på när ni posar framför... Ja, det, är, det är också en historia. Ja, ah, jag kollar kollat, läser det på din Instagram. Ja, nej, men sen så hade vi ju då p, -P som brukar gå fram och tillbaka på den här gatan. Men alltid när man går förbi en, grå Toyota, eller en grön Toyota Aventry så är det alltid en gärna massa gula lappar i rutan. Så Janne, han har nog bra avtal där med P-vakterna. Ja, ah, det är en där Ja, alltså. det är alltid något sure. sånt där. Ah. <laughs> Ja, för det är på att hämta nästa gäst. Klar, ni håller igång lite i... Do it! Det är ju inte omöjligt att det kommer alla omkolla. Alltså. Nej... Det... Vi ska ju göra vårt bästa kan ja. prata om något annat. Ja. Jag vet inte ens Vi Skulle... Ja. Oj, vad dörr låter jättemycket. Mm. Jag Nej, okay, Jag gillar att jag vi, vi passa som världens stakar också Jag kollar igenom din Instagram för den här bilden är typ så Men kan så 58 vi inte förklara då varför vi varför du gammal. Ja. Men ja, frågan är om Glenn hör detta då, men Nej, för det är typ 50 sekunder. Ja, det. Jag tar han med Glenn. Alltså du? Tar han med Glenn? Ja, vi litet genom Glens Instagram bara precis innan vi gick ner vi ska grilla Glenn. Yes. Om har vi ett snabba med Glenn. Ja. Ja, oh, Maris. Nice. Mm, så det är det majs eller najs? <laughs> det låter nice. faktiskt som majs, nämligen. Jag är att det har varit majs. Eller... Ja. Okej, okay, jag sa majs. Ja, men, ja. men alltså, det heter faktiskt najs. Om det folk. Yes. Tja könet. Hallå. Woo. Var det inte två som ska komma? Tippade man igen. Kan du det? Jo, det ska vara två. Men äh, den ena det ju BIS sitter här med årets tif helte. Kristoffer Könsberg. Grattis! Ja, tack, tack. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, vadå? Nej, det känns det gött. Och lite tack för att man har slitit. Mm. Ja, men det är så. Det är mycket tid i tif Alldeles för mycket Du är alltid där nu, alltså, nu låter som att jag är alltid där Jag är inte alltid där Men de gångerna är där Så är du alltid där Du är alltid den Marie Maria där Ja precis Ja men det brukar väl vara så att jag är där och öppnar Och är där och stänger Så ja. då är ju jag där När flest folk är där i alla fall Ja precis Du grymmer. Ni har i år varit eh, på Brämult va? Ja där men... är väl egentligen Nu ja. ligger vi i typ Och det är på jakt efter ny lokal Ja Det tror jag väl i alla fall Jag vet inte jag... En, äh, jag skrev något det idag på Facebook Jag vet inte om det var något på eventuellt Men jag, så som jag vet än så länge Så är det ingenting som vi har För tillfället i alla fall tyvärr. Så att alla som lyssnar på det här Ni måste fixa det här Vi måste ha en, en lokal till nästa år Så vi kan äh, se de här fantastiska tifforna Ja det blir svårt annars alltså. ja. äh, Bästa tiffot i år Uff, Nej det är svårt att säga något annat Den äh, sista matchen och inget sånt tiffot Alltså det är svårslaget. Det är jävligt tufft. Det blev riktigt bra och snyggt som fas. Jag fick väldigt mycket medial uppmärksamhet i alla fall. Ja, det skadar inte heller för den delen. Men det är, just hela grejen där med både Pontus då och Claes och Vila i frid och hela kittet. Det, är, det blev riktigt bra faktiskt. Väldigt schysst. Nej, men det är ju ett ögonblick vi tar med oss där. Och den bilden på när det är upp många som tar med sig också tror jag. Mm. Ja, nej det är fruktansvärt bra faktiskt. Riktigt schysst. Andra tifon som, jag tänker på blåvitt hemma, jag tycker jag är faktiskt väldigt bra. Nej, hallå, kuppfinalen borta. <laughs> men det hade ju inte GTS så mycket heller att göra. Det var ju IF som styrde ganska mycket. GTS mm. hade eh, första oh Ja. och det. Ja. Så kanske va Så körde IF-röken sen. Ja. Och det var den du tänkte på. Nej, men jag tänkte allting. Och sen också att det är liksom på bortaplanen. Det var liksom jävligt schysst med hur, hur det kom till arenan också För det är rätt tufft, för det tog ju våran SLO, Erik Och sen var det väl, jag vet inte, han hade nog med sig Martin som heter han. Oh, ja, just, ja, just det, jo, men, det jo, men jag, tänkte mer på, jag tänkte mer på resan upp För de hyrde ju en eh, skåpbil bara för att få upp grej. Och körde den dagen innan mm. Och sen så ringde Jelin till Linnarsson på ja, dagen innan då på förmiddagen där när han var både förkyld och aningen bakis och så. Nu får du komma till arenan och hjälpa mig att rigga Tifa här. Mm. Och han ställer väl upp den så alltså det är väldigt tungt faktiskt. Mm. Slita det. Två gubbar själva. Fan, hur tunga grejer som helst. Mm. Men är det inte svårt att motivera sig? Jag håller på i flera veckor och så är det uppe i 25 sekunder. Nej, jag tycker inte det är det. Det, är, alltså vet, det spelar ingen roll om det är 10 eller 20 sekunder. så alltså Det är så jävla tufft att se det, och sen bilden efteråt. Och... Nu är Aj. det ändå fördelen av att vi lever på 2000-talet 2000 att det finns liksom. Blir <går> på 2000-talet. 2000 man kan ta kort och se efteråt. Det har inte varit så alltid. Liksom. Nej, <går> kameran uppfanns 2004. <går> Men hallå, alltså nu är det så här, nu kan man gå in på Instagram och bara dricka efter och så ligger det där. Ja, precis. Och så har det inte alltid varit för förr. Men du kommer att köra på 2015. Ja, det är tanken. Jag ger inte. Jag kör på så, så det rycker. Så får vi se vad det bär. Ja, <här> <här> <här> det låter ju lovande detta. Jag tycker ja. det är värt en applåd till faktiskt. Ja, tack Jag måste sätta på ett klipp tror jag. Jag spelade i kuppen här, Rynninge. Ja. Sen har inte gjort något annat. Nej, och det är egentligen fem plus efter den här matchen. Så att, <laughs> ja. Anton ja, Andréas, hon är nog bästa spelare på mittfältet. Om alltså. <laughs> den var du med faktiskt mm. Ja ja, ja. Det, Är det det snyggaste målet du har sett? Ja, det var helt underbart. Och då fick du en god kram med, va? Ja. Jag sa att, ja, skjut. Och så sköt han. <laughs> <laughs> han hörde dig. <laughs> så det var du som gjorde att han gjorde målet? Nej, det vet, <laughs> Nej, det vet jag inte. Ja, men det, det såg ut som du kände Anton när du gick ner efter matchen. Ja, jag kände känt, jag känt han låg i barnvagnen. Ja. Du har varit med och uppfostratat. lika Ja, Viktor. Yes. Ja, då är vi tillbaka igen då. Efter att ha hört Könsberg prata lite om Tiffelokalen här. Jag pratade som att vi har haft en paus på två minuter. 10 <laughs> <laughs> Men jag tillbaka i alla fall. Yes, jag och Maria har ju förberett en liten grej här då eh, Som en eh, schysst avslutning Tänker vi det är En avslutning lite, när vi är eh, Jag tänker mig alltså, Rent generellt avslutning på att vi Kanske inte poddar så mycket mer nu mm. eh, Inte kanske för idag Men eh, och vi tänkte Att vi skulle grilla Glenn Han är så himla för på att grilla alla andra hela tiden Så jag tänkte jag. att eh, nu är jävlar Glenn gillar inte det Får du bekänna färg Mm, mm. Är du, är du redo? Nej det vet jag inte Är du nervös? Ja no. Kommer du ha ihjäl oss efter att <skratt> Ja <skratt> det verkar ju så Det är oklart Yes men vi ställer annan frågor så att jag börjar här Vilket lag ligger närmast ditt hjärta? Är det Hästrafors IF eller Älvsborg? IF Älvsborg Det här var faktiskt en eh, tidningsartikel förra året När jag var ung ordförande i Hästrafors Så intervjuade jag i mig mm. Och så ställde de samma fråga Mm så svarar jag exakt samma sak, jag svarar Elsborg. Jag kan Där. säga att det var inte lätt att ut till Hästafors efter det mm, Eller, Frågan var ju ställd så här Att eh, om skulle, man, Båda skulle spela samtidigt Vilket lag jag skulle följa mm. Och jag följde Älvsborg med en mm. jag, När Helsingfors gjorde det historiskt gick upp i division 3, Så var jag såg Älvsborg när de mötte Mjälby borta Och förlorade med 1-2-0 Hur kommer det sig då? För föreningen Hestafors betyder mer än fotbolls-A-laget. Alltså, ja, okay. mm. ja, det var mer föreningen där. Mm, så det är laget med du har närmast hjärtat kan man säga. Mm. Alltså rent att titta på fotboll om man säger. Mm. Ja. Hestafors grundade ju min farfar. Mm. Men det är, ja, familjen har ju, det är inte någon som spelar fotboll i familjen eller så heller. Det har bara varit föreningen. Ja, okay. Fick jävligt lång svar där. Ja men det var kul. Mm. Du, jag känner att vi måste svara lika långt på alla frågor här. Det är kul att ha ja, motiveringen. motivering. Absolut. skitbra. Ja. Mm. Speciellt på de andra frågorna. Ja, speciellt på den som kommer nu. Eh, vem vaknar du helst upp, Jänte? Anders Svensson eller Kevin Stur-Ellenkov? Ja, enkelt. Anders Svensson. Varför? <laughs> Behövs motivering för den? Ja! <laughs> är det för att han är snyggare? Är det kroppsligt? Nej, det, jag är typ kär, Anders Svensson. Jag såg det! Ja, ja. jag vet. Ja, jag trodde också att han skulle välja Anders. Ja, det, men liksom, jag vill ändå det, höra det var, var inga svåra frågor. Nej, men det, det får höra ibland också. Det, det var jättejobbigt nu med den här Och Hon nästan jag låg hemma och grät. Jag vet inte hur det ska gå utan Anders liksom. mm. Nej, Jag smsar Anders och bara, kan du komma hit? Jag är ledsen. <laughs> jag, vill, jag vill äta, Men, ta jag vill det, äta det, det, tacos med dig ikväll. <laughs> det kan jag ta här nu också för det blir en tidningsartikel. Jag twittrar ju för att jag smsar med, eller pratade över telefon. Mm. Och det var ju för att Anders Tjensson ringde upp mig mm. och skällde ut mig för ett blogginlägg jag skrev. Okay. Jag skrev att han förhandlar upp lönen via media, det inte ja. Anders Tjensson. Ah, Okej, okay. så du bränder ina broar där och vad ja, inte. inte han har det checka tagga som mig kanske. Jag vet inte. Har han på Snapchat? <laughs> <laughs> Nej, jag. Så att alla har Snapchat också. Nej, men jag vet. Vi är ju ny med Snapchat så jag är lite så här inne på det. Var är därför frågan? Nej, mig. Ja, yes. Mm. Du fick inte svar på frågan. Nej, ja. har du han på Snapchat? Ja, jag, har på, faktiskt. Nej, jag tror inte han har det. Okay. Nej. Hade du haft den om han hade <laughs> <laughs> Det tror jag. Det vet ju inte för han kan ju ha. Ja, men hade du velat ha honom på Snapchat? Ja, hade inte du velat ha det <laughs> Yes. Okay. <skratt> <Svar på frågan. skratt> nej, jag, nej, jag är inte så Jag tror inte att jag vill skicka mina bilder till Det är <skratt> det bara att jag eller nej här liksom. <skratt> <skratt> Glenn, vad sa du? Ja eller ja, nej ja. ja, bra mm. Jag tyckte jag var ganska självklar i mitt svar där Ja, <skratt> <skratt> vi går vidare Okej okay. um, Om du får välja vilken europa som var roligast Var det Reykjavik eller Leje Väldigt Väl. Mm. Resan till Leers är jäkligt rolig. Bussresa är jäkligt roligt. Det måste jag säga. Mm. Eh, Islandsresan. Det är en sån där typisk... Om vi säger så här. Har vi bort bussresa? Då, då, då får jag arrangera buss och allt sånt där. Så det är så mycket annat. Mm. Eh, när man åker på sån här flygresa till Island. Då åker man dit och så... Ja. Mm. Börjar du bara och lite tänka sånt. på själv? Ja, så att... Eh, jag vet inte vad jag ska svara men jag säger väl Island då för att ni sitter där mm. Men jag menar det, och för er som inte då vet hur faktiskt inbjudet blev Så blev det lite Stockholmssyndrom på allihopa efter Island eh, När vi hade en Facebookgrupp som vi döpte då till Islandsfamiljen Jag, jag, jag jobbar ju på VGR IT. Ja. Och brukar svara då när jag telefonen ringer VGR glöm. Mm. I en vecka så svarar jag VGR Island-glän <laughs> Den bubblan, den skojar man inte bort Nej, så jag är kvar i den ibland när no, livet no, no, är jobbigt så bara, ja, jag, Förstyr, bara ja, jag bara tänker på Islands familj liksom, Så känner jag mig omtyckt mm. ja. <laughs> Fast bussresa är speciellt också måste jag säga. Ja. Ja. Så jag helgraderar mig med det är... Mint och i Det kommer man ju aldrig glömma <laughs> Eller så gjorde man det mm. <laughs> Yes eh, Om du var tvungen att dejta någon Som inte är älsborgare Och var tvungen att välja något Av de två då, som vi kommer säga Vad hade du helst valt Och då är det en ai eller en IFK-re Oj Ja, det var inga namn utan bara supportrar. Ja nej, nej, Anna eller Lisa kan vi säga då Anna är AIK-en Ja det, det är ju rätt lätt. det blir ju Anna Ja det blir det mm. Ja. Det är ju det tycker jag nästan mm. I alla fall när du ställer frågan så här Det får inte vara att bäst Det kan ju att inte vara, man har blivit här i det här, Det går ju inte då Ja men så du hade kunnat bara vara med vem du vill Alltså oavsett lagtillhörighet Ja det tror jag nog Åh oh, herregud nej jag är, för... jag är lite chockad. Men... Ja, men så det går väl. Ja men tänk när det möts liksom. Ja men IFK Älvsborg, IFK vinner med Jag hejer på Älvsborg. He... står på Älvsborg. hon hejer på IFK så ja. och så ska det ni är med... så ska ni äta mat hemma sen och hon bara vi döder er är där. Inte ja, fan det personen. Men det Älvsborg är alltid bäst så att det spelar ingen roll. Oh. Aa, lite shit sådär. Sådär. ja ja. Nej men jag ja. Imponerande med ditt stora hjärta mm. <laughs> Okej. Okay. Vad är det snyggast? Rök eller bengal Rök. Mm. Överlägset. Mm. Det, det är det ju. Det, det, det säger man ju. Det, det kan jag tänka på. Till exempel Djurgårdsmatchen som var den som var mest debatterade i år. Mm. Med blinkbängalerna. Mm. Det är en klass för sig tycker jag. Rök och blinkbengaler. Vilken propyr och grejer det blev här. Men hade inte det där knallskottet kassat in mm. så hade ni, jag, jag är nästan säker på att alla hade enats på bläckarna om att det var jäkligt snyggt. Mm. Ja, är det inte lika Eller det, är, men, alltså Alla det. tycker nog det är lite snyggt. Ja. Det är just grejen Men frågan är om folk hade enats om det. Är liksom? Det är ja, lätt, det är lät, varit... lätt. Ja, jag förstår vad du menar. Men, ja. Mm. Ja, okay. mm. eh, jag fick en ett sms här precis eh, från en tjej som heter Anna faktiskt. Där eh, det står: Jag glömde skulle kunna dejta mig. <skratt> uh, du kan få se du kan få se smset här med. Uh, <skratt> <skratt> bara ta upp min telefon nu ringer en gäst där Anna <skratt> Ja, okej. Ja, men är vi, är vi nöjda med svaren här så länge Ja, men han, han ja, är helt li så lite. Ja, han är lite mer. är han? Slingrar sig. Ja, lite. Jag funderar på, ska vi slänga in något wildcard? Liksom? Något, något riktigt så här? Nej, ja, jo, men det skulle kunna göra. Men vi skulle också kunna låta honom att han får inte motivera. Han får bara ge ett svar. Och får han inte motivera kan han ju liksom inte riktigt. Det är ganska roligt att höra vad han tänker. Speciellt då man inte har tänkt. Då får vi ju pressa honom lite här, jag. <laughs> Ja. Man säger ju varje fråga ja det här frågan vi har jag fått förut den ja. varit bete är här. Ja, jag känner att fan konkurrensen, där, bete och ja. e, liksom. är... Nej nej men, ja, men ska vi köra en riktig en lur idag Ja frågan är vad vi har vi något sånt liksom, på lagen eller alltså, jag har ju säkert mycket frågat men, men det känns inte lämpligt här. Gud. Kör. Kör. Ja. <laughs> Uh, – Ja, uh, Jag vet en fråga då. Ja, uh, uh. jag litar på dig då. Uh. Uh. Allt mot favoriserat. Det är lugn att göra. Inte. Uh. <laughs> det ska jag nog få göra nu. Men vänta, är det den vi sa där ute? Nej, uh, det finns ju två varianter på den. Ja. Uh. Uh. Uh. Den här bestämde vi alltså att vi inte skulle ta där ute. Uh. – Ja, uh. frågan är om vi ska ta, det, uh. Gör det. ta den här. Vi kör om du vill. Jag vet inte om vi vet vilken det är. Om mm. vi tar klipp så länge. Ja. Uh. Uh. Uh. Tar vi Lente citat för denna veckan Eller senaste uppdatering på Facebook Ja Jaha då var det dags för att resa till Skåneland igen Och höra rädd det skånska Vad ja, fan är det Bara bita ihop och ha en kul Guliganer Och vänd Nej det går inte <skratt> Läs du då Nej. Jag förstår ju inte riktigt med ah, det? Vad fan gör du Kim Men det finns ju inga punkter det det jag blev till tilsyn när han ja, satt sig hemma ja. tillbaka efter klipp Och vi har fått fin besök Ja, jag var tvungen att presentera mig För jag har sjungt för Anton i radion en gång När P4 tvingade mig och Sara att sjunga Och nu lade han att han skulle sjunga för mig Ja, har ni någon ramsa som Ni brukar köra? Ja Kör du igång i ramsa så jag hakar hö i på. Ja, ja, men jag behöver någonting Har ni ingen som du brukar köra om dig? Någon grej du ja. är grym på? <laughs> eh, Nej, jag, jag, jag, jag, jag, jag är jättebra på cyklar jätt Är det Han Ja, vad är sa det? Ja, men okay. kör vi för att hon cyklar för att döda då? <laughs> ja, lite, eller? Nej, ja, det är ja. skitbra. Filnira? då ja. Sabel, <laughs> sabel. Sabel. B. Ja, okej. Det ser bra. Maria, sabel, cyklar, cyklar för att döda, cyklar för att döda, cyklar för och döda. Maria, sabel, cyklar för att döda, cyklar för att döda. Fan vad dålig sångröst jag har. Nu kör vi på premiären Ja. Alltså jag är ju så lycklig nu. Men Anton, välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det blev genast mycket bättre nu när jag kom in här och såg den här fantastiska juldekoreringen. Som jag har jobbat för. Du får mycket fån och sådant lite. Jag drar den så. Ja. Du kan ta upp den om du vill. Du så du man maxskott och härifrån? <laughs> Men så Stefan, han brukar inte julpunta så fint. Jo, nej. Nej, inte så här fint. <laughs> inte med den där äh, pingvinen. <laughs> den har han ju aldrig haft framme. Det är inte sekadelet från den här. <laughs> ja, den är pluspeng <laughs> för den. Jag tänkte bara börja med säsongen helhet. Du är seniorspelare. Ja, det stämmer. Så heter du? Ehm, nej, vad ska man säga om säsongen? Det är väl... Äh, Präglats av det som hände Som vår allas superman Det är väl det man tänker på när man tänker tillbaka på 2014 mm. Men eh, till över det så Så har det varit en blandad säsong eh, Vårsäsongen var ju bra för För laget Vi, <coughs> vi gjorde en rätt bra vårsäsong Tyckte jag och, eh, Men då kanske det gick lite sämre för egen del, Istället att man, det var de här första månaderna När man kommer upp och man var, man var lite spänd och nervös Och man har inte hittat sin plats På planen eller utanför planen. Och sen så höstsäsongen så fallerade väl spelet lite, lite grann. Vi hittade inte riktigt upp till samma nivå som vi gjorde under vårsäsongen. Men, men samtidigt blev det lite bättre för egen del. I och med att jag fick göra lite lite upp. Nu rev de ja. här ute. Någon som tror på FIFA. Börjat i västlingen. Ja men din egen säsong då? Det Nej, det var som jag sa Vårstång är första, första månaderna Så det tar ju lite tid att hitta, hitta sin plats i laget Det gör det ju och, Men är du inte besviken på att det blev lite speltid? eller så? Nej, det, man kan ju ha lite översenning Men det är första säsongen Så jag var mest glad för, för, för att få för att träna Med så fantastiska fotbollsspelare Och, och sen så kommer ju den där efterlängtade debuten Som man har drömt om Som man var fem och sprang runt här i Älvsbörns fotbollsskola Så nej, jag ser fram emot 2015 jättemycket Uh -huh. Blir det mer speltid för din del? <laughs> det får du fråga, träna men, nej, jag, jag vill ju konkurrera på allvar Detta mm. året om en plats och, ja, Första året är första året Då kan man ha lite överseende med att man, man Kanske inte spelar alla gånger Och det, och det hade jag och Tålamod men, men detta året är helt annat och Jag känner att jag vill konkurrera på allvar Härligt Så, Vi måste ju ta upp eh, årets kanske viktigaste händelse Rinnning i botten. <laughs> ja, det är bara jag och du som tittar så. Det är Det är faktiskt därför vi har byttit dig. Ja. Det, det, det här, jag har priser. Ja. <laughs> Komportens pris, årets mål. År. Skicka vidare. Ja, jag skickar vidare. Det här är, det här är stort. Ja, det hoppas du det, det finns inga bilder på det så att det blir en ursäkt bild där på det, men. Nu du, du måste säga att bilden är fin för är ja. väldigt stolt att Ja men bilden jag skjuter med högerna på bilden. Ja jag Sen. vet det är fel. Ja. Men citaten du, du får ju ta Stefan Lindebergs citat tycker jag ändå. Vi sa ju att han hade bättre teknik än sådana gjorde aldrig Stefan Andresson, men sonen Anton Andresson slår till. Ja du ser. Jag snacka ja. om att vara fel ute. <laughs> <laughs> men vad för, tänkte du egentligen? Eh, vad tänkte jag blunda skött. <laughs> nej det gjorde jag inte. ja nej, Egentligen var det inte så jättebra skottläge, men så här Det kändes bra som att det var ett bra skottläge då, men... Det, det var det ju. Ja, uppenbarligen så Du gjorde det ju årets mål. Alltså. Ja, jo, det här värmer det här priset. Det, det ska ni veta. Ja, precis. Härligt. Jag hoppas det. Nej, det är ju en massa kött om den här Johans mål, han gnäller ju i media så mycket om att han inte får priset. Mm, han borde inte få priser då. Det är ju lite Ödmyka, så det är. Ödmuka killar ska få pris, ja. det håller jag med. Ja, precis. Så, ja. Och, och ändå 5-0 mot Rynninge, det, det är ju en match man kommer ihåg länge. Ja, ja men jag sa det att vi, vi vann ju kuppguld det året. Men egentligen så det har ju mycket att göra med det 5-0-målet. Hade vi aldrig fått det så hade vi aldrig fått den här självförtroendeboosten att, att ta oss hela vägen. Precis. Mm. 4-0 är ju en helt annan Jag är helt med det Jag tycker vi ska köra igång. Har du, har du kört det här klippet med Lente Persson? <laughs> Vilket <Adam>. dag då? <laughs> ja, jag tänkte precis samma. <laughs> han, han har ett, det heter... Så vi ser om Ja, det ah, har kört av Antons mål Ja, kör det en gång till det, det, Anton måste få höra detta Ja, det vill jag höra Är det han? Lente? Ja, ja. Han och... spelade i kuppen här, Rundinge Ja Sen har han inte gjort något annat Nej, och det är egentligen fem plus efter den här matchen Så att <laughs> <laughs> Anton Andersson är nog bästa spelare på mittfältet de <laughs> <laughs> Den var du med faktiskt ju inte? Mm. Ja, ja, ja det, Är det det snyggaste målet jag har sett? Ja, det var helt underbart Och då fick du en god kram med va? Ja Jag sa att, ja, skjut! Så sköt han. <laughs> han hörde dig. Så det var du som gjorde att han gjorde målet? Nej, det vet jag inte. Det såg ut som du kände Anton när du gick ner och efter ja, jag matchen. Har känt, jag kände han som han låg i barnvagnen. Ja. Du har varit med och uppfostrat. Och lika långt rotting. Ja, det är, Många vet ju inte det För Lente är ju faktiskt min farsa det är, inte, alltså. det är inte så många som vet det Så att han har ju rätt i det Att han har varit med och uppfostrat mig sen Jag tänkte lite så uppfostrada vargar och någon annan. Ja. Jag har inte Lente Persson ja. Det, ja, det så att, är den smick, där. Med Stefan är bara en fasad Ja, exakt Okej, okay. ja, ja. Det är bara en snudde som råkar ha samma ja. mm. Nej men har du träffat Lente mycket När du var lite med så också för att han, Jo, det är klart jag har han, Vi, är... vi pratar mycket om det innan, För jag är ju kära Anders Svensson Ja Och Är du kär i Lente? Ja. Så jag tänkte att ni borde ju ha träffats mycket nu Jo, men det har vi, det har vi, absolut <laughs> Och dina minnen, är det? Det är bara bra minnen, positiva <laughs> <laughs> Positiva minnen från honom Det är det Och, och det var samma med kramen efter det En lämplig ja. kram, det ja. är ändå något jo, speciellt det, Ja, det är det, absolut ja. det, var, det var speciellt det, var nästa, ja, det finns någon bild hemma som jag vet inte vart Det står som jag har sett någon gång så Efter pappas sista match till Norrköping Hemma så ger han en stor kram och lite så det blev liksom att han Historien återspelades När jag fick ge honom en Det kanske var större för mig än vad det var för det jag är inte. Ja. Ja. ja, Ja, det, det är, är kul jag att Jag tycker det är oerhört vackert mm. Verkligen. Men vi måste ändå ta upp det, hur är det då Stefans son? Oj, den där frågan har jag fått <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det är skitkul <laughs> Det är det. Nu tycker jag det i alla fall Det kanske var Alltså, inte jobbigt, men, men på ett annat sätt När man var lite yngre och kanske inte hade lika Samma förståelse för, för Allt det runt omkring och tyckte det var jobbigt Om, om folk snackat ja, Du spelar här för, för din pappa och allt det där och mm. Kanske man kunde tycka att det var lite jobbigt Men nej, det är absolut ingenting Som jag, som jag lägger vikt vid nu mm. Det är inget som jag är ett stort väsen av det, Även om det låter Klyschigt så är det väl Man får se det som en extra morot när folk snackar och säger så mm. <laughs> Det, är bra, det får jag de gärna göra. Och tänk nu också när alla får reda på att egentligen så är det, ja, så det är så. Ja, precis, Nu börjar är det. Jag. jag är ju i föreningen bara för Lente på. Ja. Något ska de väl ha på. Jag har faktiskt en fråga. Jag ha? vill gärna veta om du gillar korv med bröd. Det är mm. varit ganska mm. Kul att du frågar. Ja. För att jag åt fyra stycken korv med bröd innan jag kom in. Ja, det är så fantastiskt. Alltså det är, ja, det är. Fyra korvar med två bröd. Ja, alltså det det, inte, ja. ja, men ändå det är, ju, det är ja. jättebra. Var, var, är det var har du flyttat hemifrån? Ja. Det var ja. inte jag, det var på Boråshallen. Jag var och kollade på Ljusblixten lite. Jaha, spela hästar och då. Eh, uh, nej. Okay. Nej. Var det med <laughs> du i mikron eller steker eller kokar de dem? Uh, nej, kokar eller steker. Ja, skulle du okay. säga. Kokar ja. eller steker det? Kanske grillar även också. <laughs> kanske grillar <laughs> Ja. Aldrig berör oss den där Nej, aldrig <laughs> stryk händet då men Jag tänkte börja flytta hemifrån Vi, vi har ju pratat pratar mycket om Rodén det är, Han brukar inte vara så bra med det här med mat va? Nej, han säger ju att han, han har inte käkat hemma så han flyttar dit säger jag ju så, <laughs> Det är lite ro, han käkar ju ute Åtta dagar i veckan jag på att säga. Men, <laughs> men han käkar ju ute väldigt, väldigt mycket Så det är så, <laughs> det är så roligt det är, Han är ju den som käkar överlägset mest ute Och Ja i snitten 350 gånger om året Och så vi brukar alltid vara ett gäng Som går efter träningarna och käkar ute Och så, och så en dag så frågar han om vi, om vi skulle gå och käka För det var ingen som kunde nämligen Av de här som vi brukar, vi unga mm. Som brukar käka Varken Frick eller Viktor Claesson eller någon De kunde inte så frågade honom Men vi kan dra och käka Och då sa ja nah, Vet du fan om man ska käka ute i stan idag eller det verkligen en sån <laughs> Och det är enda i dagen han inte har käkats ute Det här året <laughs> Där han kändes Köpte ni mat och hem till honom då? Nej, han, Nej, jag fick åka hem själv Och laga <laughs> något Makaroner och köttbullar förmodligen ja. Men har ni inte kostråd? Jo, det har vi väl seniorlagspelare Ja <här> det här drisen känns ju som en sån här riktig Hitler eller annars det det sånt. <här> På ett bra sätt i så fall <här> så det, det är mm. så pass bra det är, Du har är längtat till försången då alltså? Ja, lite hatkärlek inför, inför försången och den där mannen Men... Eh... Nej, jag har bara bra ha saker att säga om honom. <laughs> jag, måste, jag måste ta upp den viktigaste frågan faktiskt när det gäller sån här Kommerit 92-93 som har spelat i Älvsborg. Mm. Jag ställde inte till Seb också. Mm. 2009, eh, vårsäsongen. DM, Borås Arena. Hestra mot IF Älvsborg. Kommer du ihåg den matchen? Det ju Glenn med väldigt väl. <laughs> gjorde en, var det någon fri, något frisparksmål? Nej? Jo, Daniel Olsson Olof. i ja. sista sparken eller nånting? Ja. Anders Kima, du kommer ihåg matchen. Ja, absolut. Det var ju jag som var bäst på plan där. Ja. Jo men det, du gjorde ett stort avtryck med mig. Det gjorde du. <laughs> på vilket sätt? Nej, Nej bra, jag som missade den avgörande straffen <laughs> i straffläggningen. Ja. Ja. Men det ska jag. Jag älskar ja. när du kommer ihåg mig. Ja. För det kändes ju verkligen som du gjorde det. Ja. Jo, absolut. <laughs> ja. Nej, men sånt här med minnen och fotbollsmatcher och sånt är jag läskigt bra på om man får säga så. Jag mm. okay. alltså, kommer knappt. I åga en enda match om jag inte kommer ihåg <skratt> <skratt> Men det är men ju skoj Nu skrattar Du hör, Har jag snott dina hörlurar nu? Ja Förlåt, vill du tillbaka ja, dem? Jag hör ju er Det är bara att jag inte får prata Nej. <skratt> Men du hörs ändå Ja, nu pratar du ändå Jag hörs dig nu då Ja, du ah. hörs jättebra Maria ah. kanske har någon fråga till Janton Nej, jag är bara jätteglad för att han sjöng till mig Så det mm. är, inte min <skratt> <skratt> jag är inte mer att säga Han ska få <skratt> en cykel i julklapp Ja, men <skratt> <laughs> men det är bra med minnen nu för nu får du upp en massa kompisar här som ska spela med dig också. det är inga mm. hungrig på nu. Ja, men säger väl så. Jo, men så är det. Och det är, det är väl skönt att det är så. Ja, och efteråt med Klas och allting, det är väl svårt mm. att vara omotiverad också. Ja, jo, det är det. givetvis. Vi, det ligger ju vi hela tiden att man känner att det här, det här vill man göra för klass. Även om det är en jobbig träning eller om det är en viktig match så allting känner man att fan, det här gör vi för glas. Mm. Är, man kan tänka sig det, det är, vi, vi sa det förut jag det här, Men det är ju egentligen bara att säga att, Tänk på Klas lite så ja, När man har, vaknar man med huvudvärk så är det inte så mycket heller Nej, precis Man lär sig att inte gnälla över om småskavankar Ett nageltrång är inte det är inte hela världen idag. Nej, det är inte det Nej. Men du hade ingen påverkan negativt eller så på er? Nej, inte fotbollsmässigt Men, men psykiskt så är det klart att det hade påverkan negativt Men Nej. Mm. Det, det, det blev ju rätt bra Vi vann den sista matchen Och, och det blev en fin avslutning för honom Så det... Mm. Mm. Jag vet inte, ska vi tacka Anton för att han kom hit? Ja, det ja. tycker jag, Tack men, jag. Äh, Ska vi köra Anton Andreasson? <laughs> Nej, men snälla Har inte den lite så utsatad? Ja, uttjatar, eller? <laughs> ja den, den är ju Min pappas också ja, ja, men, Du vill inte köra, du, det är bra Du Nej. vill inte att vi ska köra den Ja, det, det var jättekul när ni körde den i ringen Det var jättekul, uh. men... Uh, men alltså jag cyklar också för det där. För Vi gör samma. Maria och Anton cyklar med där. Ja, eller är det. Ja. ja. Vi Det är ja, då är det, det spikat. Ja, men då ska vi köra henne då eller? <laughs> Nej, vi vi, vi, vi tackar honom på för det. Jag känner. Tack, ja. tack så mycket. Tack. Sen är på det. så. Ska inte köra. Kommer in ja, kör snart igen. Vi vill ha tillbaka dem. Ja, tack. Ska du köra då blir det nån låt kvar. Ja. ja. Vilken grej. Ta in kören. Ja, är det en ja, nu Det Nu är det jag. tror jag. Vi har, vilken råd, Vi är på... Ja, jag har ingen aning, faktiskt. Tror vi är på sista låten. Tomten, jag vill ha en riktig jul. Nej, ju, nej jag vill ha ett Nej, den har vi kört. Har vi kört den? Ja. Ja. alltså jag har ingen aning. Eller är det den... Uh, Ringgubben? <laughs> nej, nej, vi ska kunna inte uh, sjunga den då, kanske, men vi vet ju redan att ni kanske inte är de bästa på det Nej, Nej, ja, precis Eller ja, jag kan bara tala för mig själv ciao. Nu kommer Olle in här, ska jag dra kom, lite vitsar Eller ska jag sjunga? Nej, sjunga ska jag inte göra Nej, du drar lite vitsar Sissi vill att jag ska dra slätta, skämt mig, jag har inga bra Nej, nej, Men, nej, men okay. jag, jag hörde det för att ni tog drog det här om Janne-Mias bil Ja, men precis, hade du något, något följetong på det eller? Nej, jag kan bara säga att min jag köpte en ny bil, nu. köpte en Dodge men fälgarna var skeva <laughs> Alltså jag gillar ju inte ordvitsar, men jag kan också se på fiskar. Alltså, du kör så här en ordvits eller hör en ordvits och så skrattar du lite och sen bara ja, Men jag, jag hatar ordvitsar. Ja, jag skäms faktiskt att ja. jag <här> Men det är luriga med ordvitsar. Ibland är ju så att man drar en ordvitsar så kan först folk sitta en minut och sen får de värsta skrattutbrottet också. Jag vill ju också att Glenn ska komma in för han skrattar är väldigt roligt som sagt. Ja, så. Men brukar du skratta åt dina egna skämt? Nej. Aldrig. aldrig? Nej. Det du bara inte. säger ett iskallt och sen är det på, eller? Jag kan ju skratta åt när jag kommer på det, så jag kan ju sitta ja. småflina innan jag drar det. Så. Ja, du bara sitter så här på jobbet eller vad du nu gör och bara skrattar i ditt huvud. Ja, ungefär så, ungefär så. Ja, Men det ja. är gott så är det. Uh, sen har jag ju... Uh, jag tänkte dra en kolla Åda för det faktiskt nu. Mm, härligt. Tjena Glenn, vill du en uh, kolla Åda? Ja. Det är Göteborgs skämt, det är, till, ja, det är i alla de här men... <laughs> När var eh, engelska marinen gick i land i Göteborg och mm, tog till flaskan. Trillade en engelsman i vattnet och gick i Karl Ada gående där vid kajen och då ropade engelsmannen Help me, help me! Och då sa kollade jag till Ada. Då har vi en, en snubbe som pratar engelska flytande. <laughs> det var jättebra. <laughs> Nej okej, okay, jag erkänner. Jag skrattar för jag fattar faktiskt inte skämtet. Men, <laughs> Nej, men han, han låg och flöt alltså. Ja, okay, ja, ja, och så snackade okay. han. Och snackade ja, på ja, engelska ja, flytande. Ja. Ja, okay. mm. ja, så är det med det. Så är det med. Va, va, va, va, har ni trevligt här inne annars? Eller? Ja men det är, <clears throat> det är lite varmt tycker jag. Men det är nog varmare. Ja, det, är det, bara, det, det är jävligt varmt där ute också. Mm. Jag. Har du skrivit allting på det. Sportstid. Ja, jag har fått Önne uh, något så här i har glasögon och något sånt där. jag vet inte Jag skrev ihop skämten hemma hos Önne. Jag är ju... Fan ja, nej men skitsam, det blir ju se, men i alla fall, jag ska ju... Jag var ute på stan här. dag. Jag är ju nyinflyttad på Råsare, så jag ville ju se mig runt lite, så jag gick ner på stan. Gick förbi ett bagerir och lät som fan där inne. Så jag gick in och kikade, det visade sig vara kanelbullar. <laughs> Åh, oh, jag hoppade. <skratt> du drar ju till med ett askarv där. Jag vet inte, det är väldigt sjukt. Jag hatar egentligen hon ja. ja. inte. Jag, jag har ju aldrig hört om det innan faktiskt. Nej, sen gick jag vidare in på biografen och där. Alltså, det... Det är här inne i hälften så varp som det var där, för där var det var ju sån där biogas. Eller, biovärme menar jag. Fan. <skratt> Jag trodde fel först också, det var dumt. Biovärmen ska det vara bra. Ja. Fil filmen var rätt kass, och, hem och satte mig vid datorn men jag fick nätverk så jag fick lägga mig. Det var jävligt bra faktiskt Ja, de var, de var bra, ja. jag satt där. Ja, satt det. Vad kommer du på de här kamten själv? Eller? Ja, kommer jag, liksom? jag kommer inte på dem själv Grejen är, när man, när man ska vara med så här Det är rätt många som lyssnar och så Alltså de vanliga stordvitserna Vi kan liksom säga Det var två bagare och en smet liksom mm. Den mm. har ju alla hört liksom mm. Så den går ju inte att köra här Nej, det är in, Ingen av er skrattar när jag drar, Inte ens Glenn Nej, det var inte ens liksom några nej. reaktioner Så det kan vara lite svårt ibland Sissis pojkvän kan jag hälsar till också Han har ju smsat här och var lite missnöjd Men jag vill, jag vill att ni bjuder in honom en podd nästa, nästa säsong så får han sitta här och vitsa Ja han är också sån rolig kille eller? Ja, ja, ja, jag, ja jag vet rolig. inte jag känner honom lite <här> <här> <Så>. <här> Men här är den här smsat jag hade att Jag ville ta ett snack med den här rolle Hur man vitsar Jag han en smsat till den så. Ja, Jag kan dra en till sista här. Vet ni vad de har sämst hotellrum i världen? <här> Nej Filippinerna, där ligger man illa Ja, ja, men man behöver ju förstå att huvudstaden på Filippinerna, i Filippinerna heter Manila. Yes. <laughs> alltså jag, jag gillar lite att du skrattar faktiskt åt ditt eget skämt där Men ja, du skrattar men lite tyst så Ja men det, jag tycker den är jävligt bra <laughs> uh, ja. Vilken är den bästa skämtet du vet då? <laughs> Är det den? Uh, vad fan har jag för bra bästa skämtet? Äh, jag vet inte Jag tycker enkla sådana är ju Alltså enkla ordvitsar är ju jävligt kul Om de kommer på rätt ställe liksom, där, mm. där, Det var två myror och en stack Mm Ja de där, men så här, Ja men så här jävligt enkla ja. bara. men Så måste de ju komma Det är därför det är jävligt svårt att vitsa i en podd också Att man vet aldrig vad, man, vad, vad ni pratar om liksom. Nej det är klart det är Ni klart. bollar i olika ämnen och så va Så det, mm. det kan vara tufft Nej men så är det ju faktiskt då, Jag kan väl hålla med, kommer det på ett ställe där det faktiskt passar Så det blir ett smart skämt Då, då kan det vara kul och mm. speciellt då man behåller poker-facet också <laughs> <Fisk>. <laughs> Men det spelar ingen roll här Det är lite svårt också Ja fan är det en idé att vi skulle köra sig i musikhjälpen Att vi ska slänga webbkameror och grejer här som Så man kunde se Åh, det Åh herregud Ja och då hade det varit lite enklare att vitsa För då hade, jag, då hade man kunnat säga fisk skämt Och man hade kunnat, <laughs> ni hade kunnat fråga Vad är din bakgrund? Då, då hade jag kunnat säga Jag ska kolla, och vänt mig om Typ till exempel ah, okay. Ja okej det är klart Det är ju lite att bara. Ja ah, okej okay, vänta lite Jag vänder mig om nu Det blir ja. lite så här. Ja, men ja, när de tittar på tv ibland. Ja, precis, precis. Mm. precis. Asiatskrattar, eller någonting sånt där. <laughs> ja. Ja. Mm. Så är det. Så är det med det. Ja. ja. Va, har ni någon mer på eller ska jag sitta kvar här? Eller? Nej, nej, nej ni? vi är inte klara en förbrillning hos Glenn. Jag sitter gärna. Vi har bara fem minuter kvar Ja Glenn Nu ska vi köra färdigt Ja här. jag måste köra Kör, kvar Det var en grillning Vi dröjer tiden här. här Ja, Jag ska ju ta tåget här Men jag tappade klockan där här dagen, Så jag får ju ringa SI Och de spårar ur <laughs> Ja men jag ska gå Tack tack så mycket Tack Tack, tack. Det är det är Jag bara tappade bort Att vi klämpade Så det blev lite delay på mig där Samtidigt Jag bara tappade hundra år efter Nej men han jag var, jag var ut, rolig faktiskt Jag var ute och kolla FIFA-turneringen Det är Ja Det är krig Ja är det krig Det, det är snart över Kastad, Kastad Malmö är i final. Åh oh, fan. Det gick inte bra. Nej. Fem minuter kvar. Ja, okej. Okay. Yes, vi, vi får fortsätta nio. med våran grillning här. Ja. Eh, för vi har ju faktiskt frågor kvar. Mm. Eh, Maria tar nästa. Eh, vad föredrar du? Eh, Minibuss eller storbuss? Storbuss. Det betyder ju att det är många på plats. Det är hur enkelt som helst. Mm. Yes. Och eh, sista frågan då. Om det hade blivit en zombieapokalyps. Vilken roll hade du haft då? Hade du varit fegisen eller krigan? Fegisen. Ja okej, okay. vad hade du gjort då? Ingenting. det var inte riktigt sista Nej, frågan. Inte, vi skulle köra en, en riktigt hård för du är ju så här safe fat på Än, alla du har laddat alla frågor, fan. Så vi ska köra en favoriseringsfråga. Kör Nej. Det är roligt detta. Eller när det glad bättre. Kör. <laughs> Nej, så vi, vi köra en favoriseringsfråga för att, du är väl inte den personen som kanske älskar att favorisera så nu ska du fan få göra det. Så du kan ställa frågan Nej, jag vill inte. Kan inte du köra? Nej. Om du hade fått äta middag med antingen mig eller Maria. Vem hade du valt? Det är ju pest eller Ja, Det är ju en annan parentes. Jag tror faktiskt Maria gör goda mat. Så jag det varit Maria. Ja, fast nu är det ju inte laget mat som vi pratar om. Fast Maria hade varit just... den bästa restaurangen. Så du väljer för maten alltså? Ja. ja det är respekt alltså. Det gillar. det gillar jag. Ja, det gillar jag med. Jag gillar det. Jag gillar när man tänker på mat. Ni sa att det skulle ej. vara svåra frågor. Ja, jag trodde det faktiskt. Men, du är som ja. <tryck> <tryck> <tryck> media-svänare. Liksom. Vi alla vet att han hade valt mig egentligen. Så... <tryck> Just jag har ju fan vald. <tryck> jag har bara parenteshybris här. <tryck> vi, vi har ju fått in FIFA-vinnaren här nu. Vi, yes. vi, vi, vi kan ju inte dra det. Malmberg är ju... Ja, dagens snack det är ändå förvånande att han gick så långt. Har du, Ska vi dra lite rapport här? Rapport kan vi säga, ja, hur det har gått idag. Jo, vi hade ju på nummer två. Holm versus Malmberg där. Och Malmberg gick igenom och gjorde 1-0. Ganska mitt i matchen om man säger så. Och sen så kvitterar Holm det sista där. Så det den här matchen gick i straffar. Det, jag gillar den här. Malma vägrar lasse. Ja, han väger spela med Lasse. Mm. Han tyckte det var viktigt att jag skulle poängera det, men jag, jag gillar inte det, för jag gillar Lasse. Oavsett val. Så, riktigt ähm, till straffläggning. Och det var riktigt värdelösa straffläggare. Hon kunde inte göra någonting. Det var ju den här pekan som går mellan så att man ska träffa grönt, om man säger så. En mätare. Den gick för fort, säger man hela tiden. Men han lyckades träffa mitten och, och lyckades lägga två andre? straffar mitt i mål. Holm lyckades inte lista ut. Alla straffade gick mitt i mål för att de inte kunde sikta, men nej. Så var det, och Malmö i vidare till final. Där hade vi vår, vår, vår segerare Bubba, inga inga det helst. Robin bubba in Bubba Svensson, i studion för tredje ja. gången. ja Han hade inga som helst problem med att förgöra Malmö mer eller mindre. Vilket ord, förgöra. <skratt> Jag hittade <skratt> på <skratt> lite <här. skratt> ja, men Det var ju verkligen så han gjorde sex i att sluta det, och... Han gav henne en eh, Beckman sista dag här nu, ett hat i finalen. Oj oh, då. Jaha, Ingen, det är snällt gjort ännu. Ja, Ingen filmning. Nej, inte en enda filmning till straff. Nej. Han körde några, Hauge är en solo också. <hör> Han gjorde det så <hör> jag gjorde <hör> det. <hör> <hör> Men annars var det ganska komfortabelt. Komfortabelt. Komfortabelt. <hör> ja, det får du ta. <hör> komfortabelt. <hör> ja, jobba Men jobba. Robin Robin, bubbar så, Hur känns det? Nej, det är ju tredje gången du får frågan för du hur känns det? Det, ja det känns jävligt bra, det är mycket, mycket 4-1-2-1-2 som, som så har jag rätt nu, 4-1-2-1-2, ja, mm. som gäller. Det spelsystemet då Ja precis, det, jag har hittat det i mina senaste matcher, när jag har kört i, online främst. Det funkar med de flesta lag och det passar mig som hand i handsken. Mycket centralspel, många kortpassningar. Är det mycket boll längs marken? Och... Precis. Mm. Det är det. Och så märker man att eh, någon, pressa, bör, pressa. Någon, någon börjar någon pressa på dig. Mm. Då, då är det bara att slänga iväg bollen till närmsta spelare. Det, mm. okay. Så vet man. Man har alltid en säker passning. Hoppas att man såg ihåg ni lyssnar på detta. Ja, nej, jag gillar det. Det, mm. det, är, det är riktigt bra det Sen så bestämde jag mig för Bäckman nu avskilnsmatchen. Eh, sista finalen. Kände att, äh, nej vad fan, jag kör med Beckman och Jag bänkar alla andra matcher i turneringen Så egentligen vi, vi har pratat mycket om det här nu med känns som Att man ska ha ett fint avslut äh, Micke Beckmans koncert gick ut idag Så att Bubba se till så att han får ja. det fina avslutet nej, men Jag är väl en av de som har varit mest Beckman-vänlig tror jag på läktare, faktiskt för För egentligen Min oro börjar Främst eh, mot slutet på säsongen han är, Jag har alltid trott på han Och jag vet att han har problem Och han skulle säkert kunna bli någorlunda bra nästa säsong Men nu vill jag inte ge han det efter. Framförallt faktiskt efter supercupen Var det som jag bara så jävla arg på han <laughs> eh, Och det är en konstig match Kanske att på en, på en spelare i. Det, det måste jag säga Men han var för jävla kass faktiskt ja. Men jag måste bara fråga det här med filmningarna Var det en taktik från din sida eller? Nej jag har inte filmat något ja. <laughs> Ja de andra Hur gör man? Är det kryss i? Eller vad, vad trycker man? Ja, Nej, framåt, bakåt upp. Om jag ska erkänna så Jag filmar inte nu men jag, man kan faktiskt filma lite Det handlar om att du Om du får en spelare på dig Så kan du trycka på, på ring För att och påverka en, en framtida tackling Och då kan Har du tur då så är spelet så dumt Så att den spelaren slänger sig och då kan, om den andra spelaren har varit på dig lite med en arm så faller du så är det ju så dumt i det här spelet att du får ju straff jättelätt. Som ni hör, Robin Bubba är det inte konstigt du, va? Tack. <skratt> <skratt> <skratt> ja, nu är det inte många minuter kvar. klippa klippade. Ja. Så fort arrangerade. Mm. Då knöt ni mycket. Det var egentligen där också vänskapen med Norrköping växte fram. Ja, det var det. Det var det. Ja. Vad var det som var så speciellt med Norrköping då? <skratt> ja, men det är bra killar. Vi växte in i dem, men vi hade kul med dem. Vi hade inte kul med östersupporterna, de ville vara för sig själv och på hemsupporter. Ja. Så blev det Norrköping. Mm. Ja, det så kom Hagge, så var det kanske en snygg tjej där och låtså. <laughs> <laughs> <laughs> Hagge Lille. <laughs> det är det som krävs. <laughs> den historien har jag faktiskt aldrig hört. Nej, det jag aldrig hört. Jag tror det var så. Så jag nu tror, fyller vi en buss. Jag tror det var så. Jag tror det var så att Hagge, det var en snygg där va. Och så på den här veban. hoppas hon är uppe jag, nu. Är... Ja, mina tankar jag misstänker. Att det, ja, det var så hon sa. Så. så vi fyller en buss till Norrköping nu för att Hagge hade roligt börjat på 2000-talet. <laughs> vi får hoppas att hon är kvar där uppe i Norrköping nu. Så. Ja, Glenda, får du snacka med Hagge? Ja, det ska vi ställa ja. frågan. Det verkligen är så att de aktiva organiserade för supporterna faktiskt är för en legalisering. Men i den här frågan så tror jag inte det är så. Blir ja, det tyst? Jag håller nog inte. Jag tror att de flesta engagerade sportar för en legalisering i gräs, på att lägga sig om gräs. Mot konstgräs. Då får vi en teknisk genomgång här. Nej, ah, vad mycket när tillbaka. Ah, ja, Kim, detta tekniska oh, geni. <skratt> jag är jätteduktig. <skratt> det, det här med live, det var inte riktigt bra grej va? <skratt> det inte min i alla fall. Jag ändå gått <skratt> ganska bra. Jag tycker ni, den sista timmen har varit lite bättre än våra första tror jag. Ah, ja, tack. I, tack. Inte inte fullt så flummigt, så vi är flumma som fan tycker jag, fick inte ordning på någonting. Ah. men vi startat lyckat ändå. då ja, det är ju mycket folk ute. Green room är ju fullt. Ja, ja. Jag vet inte kväll med, med bra med mat och allting bra styrt vi får köra en hel vecka nästa gång och samla in pengar och grejer Jag vill låsa in oss i ah, styrjor kan vi inte köra Big Brother podd ja. ja, jag tänkte mer på musikhjälpen ja, men ah, <laughs> ja. <laughs> ah, ah. jag tänkte bara säga de har hört av sig från farköp och vi skall hälsa därifrån så eh, därifrån, har ifrån, är, i, den där ja precis hälsa till Hagberg ja det var vi till den här skåne gulligarna ja och skåne skåne har haft upp vi hälsar Trump också då. Trevligt ja. hej, Skåne. Har vi varit med i Göteborg? Jag vet inte. Vi får, de får lägga upp uh, en bild på hashtaggen. Jag har mycket hälsa man. till Göteborgspoddarna. Ja, ja. de var ju bara det, ja. det, ja. det var det vi pratade om här. Nu ja. då? Nyss? Eller var, ja. var det? <laughs> var två sekunder innan, för du sa det. <laughs> <laughs> det var mycket Kim att han verkligen hör sig. Vi visste inte det var göteborgs <laughs> <laughs> Mattias Axinsson och Stadig gänget. Men kvällens höjdpunkt, kan vi säga den? Jag säger ju Anton att oh. Ja, ja. att är hans farsa. Det är roligt att det ja. kommer fram äntligen. Du, du fick skopet med vettigen Här har vi ett jävla skop. Ja, ja, ja. <laughs> här är bra. Nej, men ska vi runda av? Vi brukar vara jävligt dåliga på öppna poddar, men jag tror vi är sämre på avslutarna faktiskt. <laughs> ja, <laughs> det är bäst på det. Vi, vi så brukar så alltid så. bara bli, ja, hej. Ja. Men nu måste vi göra någonting för att det är jul. Så är jul. Ja, vi sjunger en sång. Ja, nej. nej. Det gör vi. Det oh, har ont i huvudet redan. Det här sånghäftet sista har gjort är ju perfekt. Jag tror att det var inte en grej. Men tipptapp är ju bra. Vi kör tipptapp. Vilken är den i mitten? Ja, ja. kör du igång just <skratt> va? Matchen börjar. Johan slår på trumman. Upp med tifo. Alla glada finns ingen som klagar Ingen klagar Gud svart, gud svart, gud svart Gud svart Andra halvlek, alla står och i Ifrån tårna Flaggor vajar, resultaten svajar Mål för Älvsborg Gul, svart, gul, svart, gud svart, gud svart, gud, uh, uh, uh, svart. <gud> Perfekt avslutning. Yes. jag tycker vi säger god jul till allihopa och så tack för att ni lyssnade. Tackar. Hej Hejdå. Hejdå. Hej kan he heller här. He. Vad